коли не треба ні за що відповідати і за своє божевілля в тому числі. Зберіть жалюгідні рештки свого розуму в і пензлюйте звідси. Ідіть геть звідси, дайте мені спокій, дайте мені на самоті погризти свої нігті. Тому, напевно, я почала курити, щоб вони мене не дістали за густими клубами сигаретного диму, щоб вони не чіпали мене, щоб гидались мого запаху і не чіпали, бо вони чіпають лише тих людей, які виглядають нормально яких може здивувати їхнє харкання або їхні трамваї. Мене ні. Мене нічого не дивує. Бо я вже була стара, коли ще була дитиною. Я пам'ятаю одну суперечку зі знайомим поетом. Не знаю, чи він був насправді поетом, чи тільки так казав, що поет, не знаю. Мене це і не цікавило. Раз ти кажеш, що поет, то для мене ти поет. Мені однаково, чи ти поет, чи хто, бо я все одно знаю, ким ти є насправді. Так от. Я сказала йому це, що вже була стара, коли ще була дитиною. А він, я тебе прошу, це кіч. Це що ти кажеш, кіч? Я йому, який кіч? Що ти знаєш про кіч? Що таке кіч взагалі? Він, можна сказати, я народився запізно. І це буде кіч. Чисто й введи кіч. А можна сказати, вона народилась з квітня, а я народився запізно. І це не буде кіч, це буде поезія». Та ну тебе, до дідька, з твоєю поезією. Мені однаково, чи це поезія, те, що я кажу, чи кіт, чи мечня, чи брехні, чи правда, чи анекдот, чи політичне гасло. Мені однаково, бо я все і так знаю. Знаю тебе разом з твоєю печінкою. Знаю, коли я народилась і коли помру. І немає значення, чи народитися в квітні, чи запізно, бо все одно помреш. Чи в квітні, чи, перепрошую, в жовтні, чи вранці, чи вночі. О третій ночі, в час бика, немає це все значення, бо помреш запізно. От що має значення? Не має значення, коли народився, але має значення, коли помреш. А він, цей поет, помер зарану. Йому було щось 30 років. Останні роки він сидів у своїй винайнятій кімнаті, куди, звідки нікуди не виходив, тільки цокав на друкарській машинці. І дуже багато курив. Весь час курив. Коли я до нього приходила, то спочатку, поки очі не звикали до диму, не могла його побачити. Узимку, коли було дуже холодно, він одягався у вовняний кожух, не знаю, де він його діставав, їй в шкарпетки, і сидів за друкарською машиною цілими добами. Не спав, не їв тільки щось сока в привіченому вікні, і піт на його чолі замерзав при мінус десяти градусах температури в кімнаті. Він не хотів зачинити вікно. Сидів, цокав і безперервно курив. Оце, перепрошую, кіч. Я не відкриваю вікно, коли курю. Мені шкода випускати дим кудись назовні, у світ. Мій дим нехай буде при мені. Любиш мене? Люби мій дим. Люби мій тютюновий сморід. Але заспокойтеся. Мене ніхто не любить, бо я курю забагато. Як тепловоз, так завжди казала моя сестра. Коли сусідка приходить до мене скористатись телефоном, то неприємно кривить носом, мовляв, «Жінці не годиться так смердіти, як можна, щоб у квартирі так смерділо». Цей тютюновий запах уже ніколи не вивітриться, ніколи, бо він уже приріс до стіни, до люстри, до меблів, до тебе, і ти вже ніколи від нього не відмиєшся, навіть як би хотіла. Я їй на це кажу. «Дорога моя сусідонько, я не хочу від нього відмиватись» бо мені більше подобається запах тютюну, ніж запах людини, розумієш мене? І я тебе не примушую приходити до мене і нюхати мене, і казати, що так непристойно, бо я не знаю, що таке пристойність. Всі є непристойні, і ти непристойна, ось що я тобі скажу. Ось що є непристойним, не мати власного телефону, і приходити дзвонити до сусіда, і при цьому обзивати його непристойним – Бо я тебе не примушую приходити до мене, і мене нюхати, і дзвонити з мого телефону. Бо це мій телефон, і він теж смердить тютюном. І він, отже, теж непристойний, і непристойно-пристойному з нього дзвонити. Але до мене мало хто взагалі приходить, тільки ця сусідка, яка просто не має іншого виходу, бо в будинку тільки у мене телефон. Вона мусить приходити. А так більше майже ніхто. Ніхто мене не любить. Люди люблять лише якісь три речі – я не, підпід... не підпадаю під жодний список любові жодної людини. Не знаю, може, люди люблять і більше, але я такого не зустрічала. Зустрічала, коли люблять менше, але що більше – ніколи. Я, наприклад, така, що люблю менше. Бо подивіться, я люблю грести нігті. Раз – люблю куриво, два – а більше нічого не люблю. Не можу придумати якоїсь третьої речі, яку люблю.